Розділ третій. Ми мчимо на північ порожньою федеральною трасою. Обрій невпинно насувається. З кожним кілометром я відчуваю, як до мене поступово повертається здоровий глуст, бо мене зігріває сама думка про те, що скоро я буду вдома. Данієле допоможе мені розібратися в усьому, що відбувається. Таксист припарковується через дорогу від мого особняка, і я плачу йому обіцяну решту. Я поспішно переходжу через вулицю, швидко піднімаюся сходами, витягаю з кишені ключі, а це зовсім не мої ключі. Я намагаюся знайти потрібний ключ, який би підійшов до замка у дверях. Я розумію, що двері не мої. Ні, це мої двері. Моя вулиця, мій номер на поштовій скринці. Але ручка не така. Деревина дуже вишукана, а петля такі залізні готичного штибу. Вони б краще пасували якийсь середньовічній таверні. Я повертаю замок. Двері прочиняються до середини. Щось не так. Зовсім, зовсім не так. Я переступаю через поріг і заходжу в їдальню. Це запах немого дому. Не пахне нічим, тільки пробувається слабенький запах пилюки. Наче тут довго ніхто не жив. Світло не горить. Не просто десь темно, вимкнено все, до останньої лампи. Я зачиняю двері і нишпорю по стіні в темряві, аж поки не намацаю димир. Люстра, зроблена з зеленічих рогів, заливає комнату теплим світлом над мінімалістським скляним столом. Не моїм. І над стільцями. Також не моїми. Я гукаю «Привіт!» В будинку дуже тихо. Мерзотно тихо. У мене дома на каміні за обіднім столом є велика репортажна фотографія, де ми з Данієлою і Чарлі стоїмо на оглядовому майданчику в Національному паркі Єлусту. У цьому будинку є чорно-біле з глибоким контрастом фото цього ж таки каньйону. Зроблено набагато майстерніше, тільки нікого з нас на ньому немає. Я заходжу на кухню. При моїй появі датчик вмикає підсвітку. Це чудово, дорого і бездушно. У мене дома на нашому білому холодильнику магнитиками прикріплена робота Чарлі Першокласника, зроблена з макаронів. Я завжди усміхаюся, коли дивлюся на неї, а в цій кухні – на сталевому фасаді холодильника «Гагіннау» немає жодної плямочки. «Данієло!» Навіть луна від мого голосу тут звучить інакше. «Чарлі!» Тут менше речей, відлуння сильніша. Я проходжу через вітальню і бачу, що мій старий програвач тулиться до найсучаснішої аудіосистеми, а моя колекція джазового вінілу любовно розставлена в алфавітному порядку на зроблених на замовлення вбудованих полицях. Я піднімаюся сходами на другий поверх. У коридорі темно, вимикача немає на звичному місці, та це байдуже. Майже вся система освітлення працює на датчиках руху, а наді мною ще й мерехтить підсвітка. Це не моя дерев'яна підлога. Вона краща, дошки ширші і трохи грубіші. Між передпокоєм і вітальною триптих із зображенням моєї сім'ї у Вісконсін-Делс замінений на ескіз Пірса на березі озера Мічиган. Вугільним олівцем на пергаменті воко впадає підпис художника в правому нижньому кутку. Даніела Варгас. Я заходжу в наступну кімнату ліворуч, у кімнату мого сина. Тільки це не вона. Не видно його сюрреалістичних малюнків: ні ліжка, ні постерів манга, ні стола з горою зошитів і підручників на ньому, ні лава лампи, ні рюкзака, ні одягу, розкиданого по підлозі натомість монітор на широкому столі з книжками і аркушами паперу. Шокований доходжу до кінця коридору, штовхаю матові розсувні двері в стінну нішу і заходжу до основної спальні. Вона розкішна, холодна і, як усе в цьому особняку, не моя. Стіни прикрашені ще кількома ескізами, зробленими вигільним олівцем на пергаменті, у тому ж стилі, що і той у вітальні але центральне місце в кімнаті займає скляна вітрина, вмонтована в підставку з деревини акації. Зі споду театрально б'ють промені світла, висвітлюючи свідоцтво у м'якій шкіряній папці, котра спирається на оббитий оксамитом стовпчик, а з нього звисає тоненький ланцюжок із золотою монетою, на якій викарбовано портрет Джуліана Павії. У сертифікаті сказано, премія Павійського університету присуджена Джейсону Ешлі Десону" заведеть ні досягнення в поглибленні наших знань і розуміння походження, розвитку та властивості Всесвіту шляхом поміщення макроскопічного об'єкта в стан квантової суперпозиції. Я сідаю на край ліжка. Щось мені недобре. Щось мені зовсім погано. Мій дім повинен бути моїм притулком, місцем безпеки і затишку, де мене оточує сім'я. А він навіть не мій. Мій шлонок бунтує. Я мчу в чужу ванну, ривком піднімаю сидіння унітазу і випорожнюю свої нутрищі в незайману чашу. Я вмираю від спраги. Я відкручую кран і підставляю рот під струмень води. Обливаю водою обличчя. Плентаюся назад у спальню. Десь подівся мій мобільник, але на приліжковому столі є стаціонарний телефон. Я ніколи не набирав номер мобільного телефону Даніеле, тому якийсь час доводиться згадувати. Нарешті це мені вдається. Чотири гудки. Відповідає чоловічий голос. Низький, сонний. Алло, де Даніела? Бабуть, ви помилились. Я називаю номер Даніела, і він каже. Так, це і той номер, по якому ви дзвонили. Але це мій номер. Як це може бути? Розмова уривається. Я знову набираю її номер. Цього разу він відповідає після першого гудка. Третя ранку, не дзвони мені більше, козел. Моя третя спроба натрапляє на голосову пошту того чоловіка. Я не залишаю повідомлення. В союз ліжка, повертаюсь у ванну, роздивляюся себе в дзеркалі над раковиною. Моє обличчя в синцях подряпане, закривавлене, заляпане грізюкою. Я заріс, у мене червоні очі, але це все ще я. Хвиля виснаження нокаутує мене. Коліна підгинаються, але я міцно тримаюся за стільницю. І тут, внизу, на першому поверсі, якийсь шум. Наче тихенько причинили двері. Я випрямляюся. Стережися. Знову повертаюся у спальню, тихенько підходжу до дверей і виглядаю в коридор. Я чую шепіт. Радіоперешкоди в портативному приймачі. Лункий скрип дерев'яної сходинки під чиєюсь ногою. Голоси стають чіткішими, відбиваються луною від стін прогону, заповнюють увесь коридор. Тепер я бачу на стінах їхні тіні, які випереджають їх на сходах, мов привиди. Я тихенько ступаю в коридор і чую, як зі сходів лунає чоловічий голос. Спокійний, виважений. Голос Лейтона. «Джейсоне!» П'ять кроків, і я у ванні, в кінці коридору. «Ми тут не для того, щоб завдати тобі болю!» Тепер їхні кроки вже в коридорі. Ступають повільно, розмірено. «Я знаю, що ти збентежений і дезорієнтований. Шкода, що ти нічого не розповів у лабораторії!» Я не уявляв, наскільки згубно це на тебе вплинуло. Вибач, що я прогавив. Я обережно зачиняю за собою двері і повертаю замок. Ми просто проведемо тебе, щоб ти не наробив шкоди собі чи ще комусь. Ця ванна вдвічі більша за мене. Тут є душова кабінка з гранітними стінами і мармурова стільниця з двома раковинами. Навпроти унітазу я бачу те, що шукаю. Велика полиця, вбудована в стіну з люком, який відчиняється в спусну шахту для брудної білизни. «Джейсоне!» – крізь двері ванної я чую потріскування радіо. «Джейсоне, будь ласка, поговори зі мною!» Несподівано в його голосі чується розчарування. «Ми всі зі шкури пнулися, працюючи на результат цієї ночі. Та виходь уже! Це вже просто якесь божевілля!» Якось одного недільного дощового дня, коли Чарлі було дев'ять чи десять років, ми з ним гралися в спелеологів. Я спускав його в шахту для білизни знову і знову, наче це був вхід у печеру. У нього навіть був маленький рюкзачок, а на голові – імпровізований налобний ліхтар, яким ми зробили з кишенькового ліхтарика. Я відчиняю люк, видираюся на полицю. Лейтен командує – «Беремо спальню!» – тупотіння в коридорі. «Здається, шахта вузька, мабуть, занадто вузька». Я чую, як смикаються двері в ванною, клацаю ручка, а потім жіночий голос вигукує. «Гей, а тут зачинено!» Я зазираю в шахту. Цілковита темрява. Двері в ванною досить товсті. Після перших спроб зламати їх вони тільки потріскаються. Я, мабуть, не влізу в цю штуку. Але коли вони навалюються на двері вдруге, і ті зриваються з петель, з гуркотом падають на плитку, я розумію, що інших варіантів у мене немає. Вони вдираються до ванної, і на якусь мить я ловлю відзеркалення в люстрі Лейтона Венса і одного з тих консультантів з безпеки, що були в лабораторії, в руках у якого видніється електрошокер. На півсекунди ми з Лейтоном зустрічаємося очима в люстрі, і ось уже той чоловік з електрошокером розвертається і піднімає свою зброю. Я складаю руки на грудях і ввіряюся шахті. Крик у ванні віддаляється, а я з розгону гепаюсь у порожній кошик для брудної білизни, Пласмаса з тріском розламується, і я відлітаю в проміжок між пральною машиною і сушаркою. Їхні кроки вже поряд, гупають сходами. Гострий біль прошиває мою праву ногу. Я підхоплююсь і кидаюсь до французьких скляних дверей, які виходять на задні двір особняка. Латунні ручки зачинені. Кроки наближаються, голоси гучнішують. Рація пищить, коли команди пересилюють тріск. Я повертаю ручки, розчахую двері і мчу по настилу із сиквою через гриль-альтанку, кращу, ніж у мене, і повз сауну, якої у мене ніколи не було. Униз, сходами, на задній двір, повз розарій. Я смикаю двері гаража, але вони замкнені. В будинку метушня усе світло увімкнене. Чоловіки з п'ять гасають по першому поверху, шукаючи мене, кричать один на одного. Задній двір оточений парканом за вишки з два з половиною метри, і коли я відстуваю засув на хвірці, хтось вибігає на настил, вигукуючи моє ім'я. Провулок порожній, та я не зупиняюся, щоб вирішити, куди саме звернути. Я просто біжу. На наступній вулиці озираюсь і бачу, як дві постаті женуться за мною. Десь поблизу вмикають автомобільний двигун, вищать шини, вибираючись на дорогу. Я звертаю ліворуч і мчу до наступного провулка. Майже всі двори обнесені високими парканами, але п'ятий за ними, огороджений якоюсь невисокою по пояс огорожою із кованого металу. Бездоріжник розвертається і влітає в цей провулок. Я кидаюсь до низької огорожі. У мене немає сил перестрибувати її, і я мішком перевалююсь через металеві гостряки і падаю у двір. Повзу по траві до якогось крихітного сарайчика за гаражем, на дверях якого не видно висячого замка. Двері зі скрипом відчиняються, я ледве встигаю пірнути всередину, як хтось уже біжить через двір. Я причиняю двері, щоб ніхто не почув мого хекання. Ніяк не можу віддихатись. У сарайчику проглядна пітьма пахне бензином, залежаною травою. Мої груди впираються у двері. З підборіддя капає піт, Здираю з обличчя густу павутину. У темряві на фанерні стіни пальці натрапляють на якісь інструменти. Секатор, пилка, граблі. Ось лезо-сокири Знімаю сокиру зі стіни, беруся за топорища, проводжу пальцями по лезу. Не бачу нічого, але пальці відчувають, що сокиру давно не гострили. Глибокі щербини, крайки леза немає взагалі. Моргаючи від пекучого поту, обережно відхиляю двері. Ані шелесне. Я легенько штовхаю їх ще на кілька сантиметрів, щоб роздивитися, що там у дворі. Він порожній. У цю коротку мить тиші та спокою я чую підказку принципу «леза оками». За наявності інших рівнозначних пояснень, найпростіше буде найправильнішим. То чи підходить сюди пояснення, що якась секретна експериментальна група накачала мене наркотиками і викрала з метою маніпулювання свідомості, чи ще хто його зна, для чого? Навряд. Навіщо тоді промивати мені мізки і переконувати мене, що мій будинок – це не мій будинок? Або за кілька годин подіти кудись мою сім'ю і випетрати мій будинок так, щоб я взагалі нічого не впізнав? Чи може все набагато простіше? У мене пухлина в головному мозку, і це вона перевернула мій звичайний світ до гори ногами. Упродовж місяців і років вона тихенько собі росла в моєму черепі, а тепер порушує мої пізнавальні процеси і спотворює сприйняття реальності. Ця думка, наче вирок, причавлює мене своєю непохитністю і переконливістю. Що ще могло так швидко і з такою руйнівною силою збити мене з ніг? Що ще могло примусити мене за якихось кілька годин розірвати зв'язок із самим собою настільки, що я тепер сумніваюся в усьому, чому я так мені здавалось був цілковито впевнений? Я чекаю. І чекаю. І чекаю. Нарешті я ступаю крок назовні, стою в траві. Ні голосів, ні кроків, ні тіний. Ні ревіше автомобілів. Ніч знову жива і реальна. Тепер я знаю, куди мені йти. Чікайська лікарня «Милосердя». За десять кварталів від мого будинку і о 4.05 ранку я, шкандибаючи, заходжу в його приймальне відділення, залите різким світлом. Я ненавиджу лікарні. Я бачив, як в одній із них помирала моя мати. Чарлі провів перші тижні свого життя у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. Передпокій майже порожній. Крім мене, тут ще будівельник нічної зміни із закривавленою пов'язкою на руці. І перелякана сім'я з трьох чоловік, батько тримає на руках немовля, у нього червоне личко, і воно весь час плаче. Жінка за стійкою реєстрації визирає зі своїх паперів, вигляд у неї надиво жвавий, зважаючи на ранню годину. Вона питає з позаорг скла. Чим я можу вам допомогти? Я не придумав заздалегідь, що мені казати навіть, як почати розмову про свої проблеми. Я не відповідаю одразу, і вона питає. Ви потрапили в аварію? Ні. У вас усе обличчя в ранах? Я погано почуваюся. Що ви маєте на увазі? Мені треба з кимось поговорити. Ви бездомний? Ні. Де ваша сім'я? Я не знаю. Вона швидким професійним поглядом оглядає мене з голови до них. Як ваше ім'я, сар? Джейсон. Хвилиночку. Вона підводиться зі свого місця і зникає за рогом. Секунд через тридцять чується якась зіщання, у дверях біля її виконця клацає замок, і вони відчиняються. Медсестра усміхається. «Підійдіть сюди». Вона веде мене в оглядову кімнату. «Зараз до вас прийдуть». Коли за нею зачиняються двері, я сідаю на кушетку і мружуся від сяйва ламп. Ще ніколи в житті я так не втомлювався. Я клюю носом, випрямляюся. Я мало не заснув, сидячи. Двері відчиняються. Заходить огрядний молодий лікар із папкою-планшетом у руках. Його супроводжує інша медсестра, фарбована блондинка в синій формі. У неї на обличчі каменем висить вираз «Виснаження о четвертій ранку». «Ви Джейсон?» – питає лікар, не подаючи руки і навіть не намагаючись змінити на обличчі виразу байдужості після нічного чергування. Я киваю. «Прізвище?» Я вагаюся, чи називати йому своє повне ім'я, та може це на мене так діє пухлина». Або в мене щось не так із головою. «Десен». Я вимовляю його по буквам, коли він заповнює щось схоже на бланк реєстрації. «Я доктор Рендольф, лікар. Що привело вас у такий час в лікарню швидкої допомоги?» «Мені здається, щось не так з моєю головою. Якась пухлина чи ще щось?» «Чому ви так вважаєте?» «Все виглядає не так, як треба». «Так. Чи не могли б ви пояснити детальніше?» Я... Ну, добре, це буде схоже на якісь божевілля. Просто знайте, що я це усвідомлюю. Він одриває погляд від папки планшета. Мій будинок – не мій будинок. Я не розумію? Саме так, як я і сказав. Мій будинок – не мій будинок. моєї сім'ї там немає. Усе набагато краще. Усе оновлене і... Але це ж ваша адреса. Точно. Отже, ви стверджуєте, що всередині все інше, а зовні те ж саме. Він говорить так, ніби розмовляє з малою дитиною. Так. Джейсон, звідки у вас рани на обличчі? Гризюка на одязі? За мною гнались якісь люди. Не треба було б йому це казати, але в мене вже немає сил звертати на це увагу. Мабуть, я справляю враження божевільного. Гналися за вами? Авжеж. А хто саме гнався за вами? Я не знаю. А ви знаєте, чому вони за вами гналися? Бо це складно пояснити. Він кидає на мене професійний оцінюючий, ледь вловимий скептичний погляд, чого не скажеш про медсестру. «Ви приймали сьогодні ввечері наркотики чи алкоголь?» – питає він. «Трохи вина спочатку, потім віскі, але це було кілька годин тому». «Знов ж таки, я перепрошую, у мене було дуже довге чергування, тому чому ви вважаєте, що у вас щось не так з головою?» «Бо останні вісім годин мого життя абсолютно безглузді. Усе наче реальне, але цього просто не може бути». У вас були недавно травми голови? Ні. Ну, тобто, мені здається, хтось ударив мене ззаду по голові, туди боляче доторкатися. Хто вас ударив? Я точно не знаю. Я тепер ні в чому не впевнений. Гаразд. Ви приймаєте наркотики? Зараз чи в минулому? Пару разів на рік покурю травичку, але то було давно. Лікар повертається до медсестри. Я попрошу Барбару, щоб вона взяла трохи крові на аналіз. Він кладе папку-планшет на стіл, дістає з нагрудної кишені халата ручку ліхтарик. «Не заперечуйте, якщо я вас огляну?» «Ні». Рендольф присувається ближче, аж поки між нашими обличчями залишається кілька сантиметрів. Так близько, що мені чути запах поганої кави в його подиху. Видно свіжий поріз від бритви на його підборідді. Він світить ліхтариком прямо мені в праве око. На мить у полі мого зору лишається тільки яскрава точка, яка моментально випалює рештку світу. «Джейсоне, а ви самі не могли собі таке зробити?» «У мене немає суїцидальних нахилів». Ліхтарик світить мені в ліве око. «У вас раніше були випадки психіатричної госпіталізації?» «Ні». Він обережно бере моє зап'ястя у свої м'які прохолодні руки, вимірює частоту пульсу. «Чим ви заробляєте на життя?» – питає він. «Викладаю в коледжі Лейкмонд». «Ви одружені?» «Так». Я інстинктивно намагаюся намацати весільну обручку. «Немає». «Господи». Медсестра починає закочувати лівий рукав моєї сорочки. «Як звуть вашу дружину?» питає лікар. «Данієла». «Добре, ладнеєте». «Так». «Вам не здається, що вона хвилюється, де ви? Я думаю, ми мусимо їй зателефонувати». «Я вже пробував». «Коли?» «Годину тому в себе дома. Відповів хтось чужий». Це був не той номер. Може, ви неправильно набрали? Я знаю номер своєї дружини. Медсестра питає. Ви не боїтеся голок, містер Десен? Ні. Коли вона стерилізує внутрішній згін мого ліхтя, то каже. Доктор Рендольд, гляньте. Вона торкається сліду від голки, коли кілька годин тому Дейтон брав у мене кров на аналіз. Коли це сталося? Питає він. Я не знаю. Краще не згадувати про лабораторію, з якою я щойно втік, як мені здається. Ви не пам'ятаєте, як хтось встромляв голку вам у руку? Ні. Рендольф вкиває медсестрі, і вона каже. Зараз буде трохи боляче. Він питає. Ваш мобільник у вас? Я не знаю, де він. Він бере папку планшет. Назвіть мені ще раз ім'я вашої дружини і номер телефону. Ми спробуємо дозвонитися до неї. Поки в пластмасовий флакон набирається моя кров, я по буквах вимовляю ім'я Даніели і диктую номер її телефону і номер нашого домашнього телефону. – Ви проскануєте мою голову? – питаю. – Подивитесь, що там? – Обов'язково. Мені надають окрему палату на восьмому поверсі. Я вмиваюсь у ванні, скидаю черевики і вкладаюсь у ліжко. Сон навалюється на мене, але вчений десь у моєму мозку ніяк не вгамується. Думки безперестанно обертаються в голові. Гіпотези формулюються і розпадаються на друзки. Я намагаюся знайти якусь логіку в усіх подіях. Наразі я не розумію, що реально, а що ні. Я навіть не впевнений, що одружений. Хоча ні, завжди. Я піднімаю ліву руку і роздивляюсь під мизинний палець. Обручки немає, але доказ її існування залишився у вигляді слабкої вм'ятини навколо основи пальця. Вона була там. Вона залишила слід. Значить, хтось її забрав. Я торкаюся цієї вм'ятини, відчуваючи одночасно жах і розраду від того, що вона означає. Рештки моєї реальності. Цікаво. Що буде, коли цей останній фізичний доказ мого шлюбу щезне? Коли не буде за що зачепитися? У небі над Чикаго намічається світанок, похмурий, пурпуровий, затягнутий хмарами. І тоді я провалююся в сон.